Evo, poštovani slušatelji Radio Marije, želimo vam mir i dobro u ovoj našoj emisiji Franjevačkog svjetovnog reda, emisiji Poziv u svijetu i kako, su, kako smo najavljene. Dakle, moje ime je Andža Slunski, a danas sa mnom u studiju su naše gošće, magistrica znanosti Renata Marđetko i Olivera Tomas, uh, diplomirana socijalna radnica. Evo, ja im želim dobrodošlicu, dobrodošle obje. Evo Molim vas, bilo bi ljepo da se predstavi. Mislim, već sam vas predstavila, evo, da nam kratko kažete nešto o sebi. Ja sam je Renata Eto, kao što ste uh -huh. već čuli. Uh, u srcu i postruci sam medicinska sestra. Um, magistrirala sam paliotivnu skrb u Engleskoj i radim kao koordinator Centra za palijativnu skrbu u gradu Zagrebu koji je osnovan od Ureda za zdravstvo grada Zagreba i zapravo zadatak mu je ideja da ljudima koji trebaju palijativnu skrb pruži cjelovitiju i dostupniju skrb i isto tako da poveže sve one koje na neki način sudjeluju u toj skrbi za bolesnika i njegovu obitelj znači to su timovi za palijativnu skrb, ali isto tako sve postojeće službe koje se već brinu za bolesnika i članove obitelji Evo tu je i Olivera Tomas Dobar dan, hvala vam lijepo na pozivu Ja sam diplomirana socijalna radnica i radim u Franjevačkom svjetovnom redu Zaposlana sam u mobilnom timu za palijativnu skrb To je jedan volonterski tim u kojem volonteri idu u kućne posjete neizlječivo njima i umirućima Osim te konkretne volonterske pomoći nastojimo nekako doprinijeti u razvoju sustava palijativne skrbi i u tom smislu usko surađujemo sa Centrom za koordinaciju palijativne skrbi grada Zagreba. Evo kako je najavljeno, tema današnje emisije palijativna skrb, zajedništvo u tuzi boli. Evo nakon što su se naše gošće predstavilo, ja moram reći da su obje mlade i evo gdje po je ovako vidjeti da se brinu za, za drugoga i tako vrlo nesebično. Pa ajmo možda na početku kratko reći za naše slušatelje, možda za one koji ne znaju, iako se puno o tome danas govori, što je to zapravo palijativna skrb. Palijativna skrb je briga za ljude koji um, boluju od raka i drugih neizliječivih bolesti. Znači, onda kada je medicina i svi postupci medicinski uh, odradili svoje, kad je liječenje završeno i kad se više na taj medicinski način ne može ništa učiniti, uh, ali ostaje čovjek koji ima velike, teš, velike probleme i puno potreba, gdje je palijativna skrb, je jedna zasebna struka uh, može puno učiniti. Znači, uh, pomoći čovjeku da proživi taj svoj život do kraja, zbrinuti simptome kao što su boli i druge vrste fizičke, ali psihičke i duhovne patnje, ali isto tako pomoći obitelji da se što bolje brine i što um, što više pomogne članu svoje obitelji kako kroz tu njegovu bolest, tako i u žalovanju um, za voljenom osobu. Evo, što je to mobilni tim za palijativnu skrb O kojem je evo, danas riječ? A inače, mobilni timovi za palijativnu skrb o, imaju više nekakvih varijacija ovisno o zemlju kojoj su organizirani. Ono što je o, nekako iskonsko je znači da su to timovi koji idu na teren o, da bi znači, išli u kućnu posjetu i na taj način olakšali bolesniku. Obično su to specijalistički timovi sastavljeni od različitih vrsta struka gdje svaki na svoj, svojim doprinosom u cijelini pomaže bolesniku i članovima obitelji. Naš uh, mobilni tim uh, i tim volontera koji su i lajci, uh, neki od njih su iz zdravstvenih struka, uh, uh, neki su socijalni radnici, a i neki uopće po svojoj struci nisu usko vezani uh, za neki vid palijativne skrbi, ali svojim volonterskim doprinosom, uh, tim ljudskim faktorom, dolaskom u kuću nekoga, donose nešto novo, što puno znači nekome koji je nepokretan ili nekome koji ima nekog svog koga njegu je iskrbio njemu pa to može biti neka praktična pomoć odlaska u dućan do odlaska na komisiju po nekakve jel, uputnice ili što već u dogovoru s tom obitelji obitelj procjeni da im je najkorisnija da volonter može za njih učiniti. Znači upravo takav jedan tim je organiziran u Franjevačkom svjetovnom redu tako je 2009. godine jedna grupa Franjevaca svjetovnjaka Skaptola se ukupila. O, prva, prvo je bila nakana, znači da svoje braći i sestrama koji su u takvoj situaciji pomognu. O, bilo je tu i medicinski sestara liječnica o, i oni su tako počeli volonterski raditi i odlaziti u kućne posjete. S vremenom je grupa postojala sve veća i veća, tako i zahtjevi i potrebe o, za cijeli grad Zagreb, ne samo unutar Franjivačkog svjetovnog reda i o, opse koordinacije uopće svih volontera koji su išli u kućne posjete, sagledavanja potreba korisnika, gdje se vidjelo da o, treba neki profesionalni pristup i da je preuzimanje svakog korisnika i jedna obveza gdje ne može se totalno osloniti samo na volonterstvo, i zbog toga je Franjevački svjetovni red odlučio za posjet profesionalnog koordinatora. Tad sam ja počela radit i evo sad već znači od 2009. do danas se, uh, ta grupa razvija ima uh, jednu podaktivnost grupu za podršku onkološkim bolesnicima. Uh, imali smo rekreaciju 60 plus kao podršku starijoj populaciji. Sad smo uveli savjete socijalne radnice jednomjesečno jer smo kroz grupu za palijetivnu skrb vidjeli kako su potrebe i šire samo od palijetivne skrbi, ali se slijevalo nekako u palijetivnu skrbu, pa su ovo nekakve pomoćne aktivnosti koje onda da nekako bolje podijelimo uh, poslove i budemo učinkoviti. Dakle, spektar struka je zapravo potreban. Uh, u tom području, jel, koliko mi se čini i to visoko profesionalnih, ja bih rekla, da se uopće može nositi s tom je, uh, pa Baza palijativne skrbi zapravo je bolesnik sa, sa svom širom njegovih problema i potreba. I sva skrb koja se njemu pruža bazira se na onome što on u ovom trenutku treba i što on želi. I prema tome, znači, u skrbi djeluje uh, profesionalci kao jedan tim i zapravo o, svi zajedničkim radom organiziraju, ostvaruju tu skrb, ali e, možda se više aktivira i, i ključuje u skrb onaj profesionalac koji je u tom trenutku potreban. Kad ja govorim, govorim profesionalci, volonteri isto se mogu vidjeti na neki način u svojoj ozbiljnosti da sudjeluju isto koji profesionalci u tom timu. Um, I u Gradu Zagrebu sa ovim našim radom od godinu i pol može se vidjeti da samo jedino zajedničkim radom svih nas, svakog u svojoj domeni možemo pružiti cjelovitu skrb za bolesnika. A, a, kako je to dakle u Zagrebu? A, a, kako je to u Engleskoj? Pa Englezi uvijek uh, meni vele nemoj se obes obesrabriti, mi gradimo palijativu već 25 godina. Znači tamo je isto počelo pojedincima uh, koji su vidjeli probleme, koji su htjeli napraviti nešto više za bolesnika i takva skrb razvila se u jednu jako dobro organizirano prihvaćenu od društva, od sustava, isto tako od svakog građanina koji smatra da mora doprinijeti svojim, svojim uh, nekim dijelom. Uh, Znači skrb je organizirana na isti način kao što se probaju u Hrvatskoj nastoji kroz na, našu strategiju, a to je da svaka lokalna zajednica, da postoji jedna osnovna šema i neke um, strukture i us, institucije kroz koje se pruža palijativna skrb, ali svaka lokalna zajednica sebi prema potrebama i mogućnostima razvija tu mrežu palijativne skrbi. Postoji li uopće strategija na razini države ministarstva? Je. U krajem godi, prošle godine usvojena je strategija um, palijativne skrbi, znači nacionalni plan od strane vlade i onaj sad službeni dokument koji nam svima može služiti kao smjernica razvijanja naših mreža. Tako je u gradu Zagrebu. Pa evo, odmorimo se za sada u jednu, uz jednu pjesmu pa ćemo se uh, vratiti zapravo ovom razgovoru. Što onet ti? svaku saputa, puta Boga Ne se valova pre Evo poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Franjevačkog svjetovnog reda govorimo o palijativnoj skrbi odnosno pod tema zajedništvo u tuzi i boli. Evo govorili smo nešto općenito što je to palijativna skrbi i kakva je ona u Hrvatskoj evo čuli smo da zapravo i postoji jedna strategija a, a prije nego što nastavimo razgovor ja bi možda rekla a, samo ukratko Uh, jednu statistiku koju sam evo, pronašla na internetu prije ove emisije uh, da je uh, recimo u kasnim 40. godinama uh, učestalost od oboljevanja od raka bila 1 na 16. Dakle, uh, jedna osoba od 16 je oboljevala od raka a ono što je porazno, dakle što je danas činjenica da u današnjim industrijskim zemljama eh, jedna od dvije osobe oboli, oboli od raka. A šanse da dobijemo rak ili neku drugu kroničnu bolest u nekom trenutku svog života gotovo je sigurno za svakog od nas pa mi se nekako čini da je ova tema zapravo kao da je budućnost svih nas u ovom svijetu da to nije samo za tamo neke koji su oboljeli jel? nego jel je li to i vaše iskustvo pa ja nažalost možemo reći da golim okom se vidi koliko je razlika kroz naš život ja mogu primijetiti koliko se je nekad od raka i koliko danas skoro svatko od nas u svojoj bližoj okolini ima neko koje je obolio od raka tako da ali u svakodnevnom poslu isto se pokazuje da, da jako puno ljudi traži našu pomoć Da je skrb za takve bolesnike dugotrajna i na samom kraju i, i jako teška i zahtjevna A da se neki pomaci u, u sustavu skrbi za takve ljude dešavaju jako polako I da osim same dakle, zdravstvene brige je potrebna još jedna dimenzija, još jedna druga ja? Tako, dakle ovo je jedno da. zajedništvo koje upravo mi evo, danas želimo evo, nekako podijeliti s našim slušateljima da, baš često smo uvijek usmjereni što je nekako i razumljivo na taj zdravstveni dio Bolesni smo pa, pa samim time se to podrazumljiva Ali baš ta dugotrajnost skrbi i koliko takve bolesti opterećuju cijelu obitelji u onom emotivnom smislu a onda i u fizičkom i socijalnom i duhovno tra, samo po sebi traži i veći angažman u društvu i pomoć tim ljudima ono šire, šire, šire tak, zajednice tako je, dakle, da, da. svih nas, ja tako je. E, i od duhovnika, Pogu... medicinskih sestara. Da, socijalnih radnika, psihologa, ali ovo što je Renata spomenula, sustav je, usluge u sustavu se razvijaju sporo, ali se razvijaju i u, u međuvremenu iskrsno neki drugi problemi. I u takvim situacijama, ako mi kao društvo ne reagiramo u smislu manje zajednice unutar tog društva, lokalno, na bilo kojoj razini kolege, međusobno na poslu, ako se ne pomognu čovjeku je i uz tu pomoć teško, a kamoli bez nje. Pa evo, ovo zajedništvo u tuzi i boli, koje organizira Franjački svjetovni red, to je na kaptolu inicijativa... Tako je. Uh, zapravo Franjevački svjetovni red organizira ove susre, susrete u suradnji sa Centrum za koordinaciju Kako palijativne večeri, skrbi uh -huh. i usko surađujemo također sa mobilnom palijativom doma uh, zdravlja. To su uh, liječnik dr. Renato Mittermajer i medicinska sestra Ljiljana Hojić. Uh, znači mi surađujemo kad... Uh, pružamo neki oblik skrbi za korisnika da uključujemo jedni druge po potrebi kad vidimo znači da je neka druga profesija može pomoći korisniku da je vrijeme pozvati liječnika ili kad prepoznamo da se obitelj žali na nešto gdje, gdje recimo ja procjenim da bi dobro došla Renata ili dr. Mittermeier ili sestra Liljana tako i oni zovu nas tako smo nekako u toj komunikaciji u nastojanju da pomognemo korisniku došle na ideju da bi a, mjesečno organizirali a, susrete obitelji a, i to susrete za one obitelji koji su izgubile svoju voljenu osobu, to su obično one obitelji koji su kod nas bile u skrbi i a, to smo nekako htjeli a, i pružiti priliku njima ono da se još jednom a, vidimo, da to možda bude još na jedan dodatni susret pozdrav koji nekako toliko odgađamo nakon što je naša voljena osoba umre, ali isto tako koliko god želimo doprinjeti tim obiteljima kroz te susrete, ti susreti su jako korisni nama kao osobama koje nastojimo pomoć obiteljima jer nam treba jedna povratna informacija. Sve usluge koje mi uh, nastojimo pružiti uh, su na neki način, um, nisu, nemaju neku od dugot, nisu testirane da tako kažem, znači puno nam znači povratna informacija tih obitelji i na tim susretima mi imamo priliku njima isto zahvaliti što, su, što smo kroz rad s njima i mi nešto naučili i o palijativnoj skrbi i o, o svim problemima i zahtjevima koje neizlječeva bolest o, može u, u nekoj obitelji značiti. Da, to je evo jedan trenutak kada jedna obitelj sazna da je jedan njen član dakle neizlječivo bolestan od prvobitnog šoka pa e, dolazi se do jel, svakodnevne brige, poteškoća e, kako to prevladati? Kome se obratiti? Dakle, jednostavno čovjek ostaje zapanjen jel, osupnut. E, tako je, nama se javljaju obitelji koje prolaze kroz kroz različite vrste šokova, znači od osobe koja je oboljela od neizliječeve bolesti, koja je saznala o tome do obitelji. Ona sama po sebi je u šoku. Ja. Da, do obitelji mogu reći da, da ne znam tako dugo dok se ne nađeš sam u toj ulozi, ne znaš što ti ljudi proživljavaju, ali kao profesionalac imaš jedno odstojanje na, uh, s kojeg ti možeš subjekt, objektivno pomoći toj obitelji da se snađe u situaciji da im pomogneš da naprave neki plan skrbi e, i zato jer mi radimo s ljudima koji su u svome domu, e, stvarno se svi trudimo da pomognemo da ljudi umru e, i provedu taj svoj ostatak života u svome domu, što je najčešće želja bolesnika, ali članovi obitelji isto to žele samo nekad se ne osjećaju sposobnima ni spremnima odraditi taj, taj veliki posao doma, tako da evo konkretno kod nas, kada se nama javi neko, znači nema veze da li su to kolegice Olivera ili Liljana iz drugih timova ili nazove sam bolesnik ili obitelj jer pročitaju na internetu, čuju na radiju, televiziji ili nam se jave zdravstveni radnici, socijalni radnici ili bilo tko. Znači kad primimo poziv onda ja nastoim ići u posjetu i sagledati potrebe cijele obitelji. Znači, mi koji radimo u paliativi ne vidimo samo bolesnika i njegove e, fizičke simptome nego cijelu zajednicu e, koliko je ona pogođena i opterećena tom bolešću i onda e, veliki dio mog posla je podrška i pomoć u smislu informacije. E, Savjeta, ohrabrivanja obitelji, znači dati njima podršku, zagledati potrebe bolesnika samostalno i posebno od potreba koje ima obitelj. I onda, znači, grad Zagreb kupio, je kupio velik broj pomagala koje znatno olakšava život bolesnika, produžujemo samostalnost, a članovima obitelji olakšava brigu o bolesniku. To je sve od medicinskih kreveta, bolničkih, antidekubitelnih madraca, kolica, hodalica i sve ono povišenja za WC, što čovjeku može e, taj život što dulje e, zadržati ne, njegovom samostalnošću i odlukom i onda nakon toga kad ja primijetim druge simptome koji su van moje kompetencije znači zdravstvene simptomi gdje je potreban liječnik, medicinska sestra e, socijalni radnik gdje je potreban volonti, volonter Znači u svakoj situaciji kontaktiramo možda drugu osobu, zajednički komentiramo slučaj, zapravo čujemo se, kontaktiramo i kao jedan široki tim zbrinjavamo takvog bolesnika. Isto tako kontaktiramo lokalne službe, to su uvijek patronažna sestra, liječnik, opće prakse, specijalista u bolnici ako pacijent često odlazi u bolnicu. I možemo reći da u ovih opet godinu i pol da smo pomogli velikom broju bolesnika da nisu nepotrebno odlazili na hitnu, da nisu nepotrebno odlazili u bolnicu i da su na kraju umrli zapravo u svojoj kući gdje su ih htjeli. Kako sam i rekla, s obzirom da je veliki broj, možemo reći na žalost, velikom broju ste pomogli, jel? mislim na broj, jel? ali na su sreću da postojite. E, je li to skupo, kako se financira, kako jedna takva obitelj, ovaj, evo to nekako u svom budžetu ili je, palijativno skrbi na svom početku, mislim, taj početak je traje dugi niz godina, ali sve to improvizacija koja je, eto, do ovog plana koji se sad razvio, ljudi su radili najbolje što su mogli, prema onome kako su znali. Tako da se u gradu Zagrebu razvilo nekoliko timova, znači, eh, volonteri u Franjočkom svjetovnom redu, još nekoliko udruga koje isto tako rade, volonterski, zatim HZZO je platio eh, projektni tim eh, u Domu zdravlja, gdje liječnik i sestra, gradski ured za zdravstvo, financira projekt koji ja vodim koji je centar za koordinaciju znači svi su se ne, na neki način pomalo uključili e, palijativna skrb je besplatna za krajnje korisnika znači čovjek koji je bolestan njegova obitelj e, ono što je palijativna skrb ne plaćaju i usluge koje mi pružamo su besplatne Znači, moje usluge i posjeti e, pomagala sve besplatno, nije potrebna uputnica. Isto tako, tim Doma zdravlja ne traži uputnicu. Oni su plaćeni da bi posjećivali sve one kojima potrebno, isto tako i volonteri. Znači, veliki broj usluga koji konkretno pomagala su uvijek besplatna, koja su dosta skupa. Nije jeftino nabaviti cijelokupnu oprednu, nekad je to do pet pomagala šest u jednoj kući. E još uvijek postoji to da nema dovoljno ljudi u kući, u domaćinstvu da bi skrbili za jednu osobu 24 sata. U tim situacijama ljudi još uvijek moraju ili platiti nekog ili ako se to ne može ostvariti e, smještaju se ljudi u staračke domove. E, Jer jednostavno skrb ne? mora biti pokriveno 24 sata za teškog bolesnika i to netko mora odraditi. Da. Evo, prostite. Evo recite, a, dakle u, u tim vašim svakodnevnim aktivnostima, bih rekla, koje, koje ovaj, provodite, to je na kraju vaša profesija, da je vaše zvanje, a, kako, kako ljudi prihvaćaju tu činjenicu kad im netko evo, tako priopći da je, je neizlječivo ono bolestavno? Pa mi smo jedna kultura koja još uvijek ne govori otvoreno o, o, o diagnozi, prognozi bolesti, o, bolestima koje su neizlječive ili stadijima koji se zna da, da privode život kraju. Ali možemo, ja mislim, iz našeg iskustva reći da ljudi to znaju i da ako im date vremena, ako im posvetite pažnju, oni će vam pokazati da su oni svjesni u kojoj se, se fazi života nalaze. Nekad obitelji neće reći bolesniku, taj je od njega. Nekad bolesnik da bi zaštitio članove obitelji neće reći istinu, ne ponaša se u skladu sa simptomima i patnjama. Ali potrebno je ljudima kad vele da ljudi ne pričaju, ja na to odgovaram da nemaju kome pričati o tome što ih muči. Tako da jako smo dobro prihvaćeni i od obitelji, od bolesnika, jer zapravo koliko god se naša profesija vidi kao čudnom ili, ili baš nepoželjnom, vi ste onaj, dolazite u kuću jer to niko drugi neće raditi. I ona satisfakcija koju mi dobivamo kao profesionalci i ljudi je, je nešto veliko, jer zapravo ti si taj koji se osudio doći u jednu obitelj koja je pogođena, odštećena, razorena ponekad i zapravo pomoći im da ih nosiš kroz tu tešku situaciju. E, imali kakve razlike? Evo, kako to prihvaća jedna vjernička obitelj ili uvjetno rečeno nevjernička. jeli pretpostavljam da idete u svaki dom koji Tako vas je. se pozove, ali? Tako je, da. Po meni je teško sad procijeniti. Mislim da je uh, takva jedna vijest uh, šokantna i za vjerničku i za nevjerničku obitelja, onda je teško to i procijeniti. Ja nekako ne ulazim u, u te procjene uopće je li neka obitelj vjernička ili nije vjernička. A ako oni sami daju do znanja i žele o tome razgovarati, onda onda nekako, naravno da se upustimo to, ali je to onda svakako dobar pokazatelj jer znači uh, rade na tome. To je, to je meni dobar znak da su oni otvoreni za komunikaciju, da, da su široki imeni kao profesionalcu je onda i lakše razgovarati s njima jer imamo širi spektar jer uh, neko ko je usredotočen samo na fizičke simptome i u fazi je da još nije prihvatio uopće uh, dijagnozu ili da član obitelji nije prihvatio diagnozu, a bolesnik možda je, um, onda pričate o tim fizičkim simptomima bez obzira da li je to vjernička obitelj ili nije vjernička. onda a ako su došli u tu fazu da žele razgovarati o nečem širem od toga, onda oni sami već spomenu uh, nešto uh, duhovno ili neke svoje strahove ili nešto i to je onda svakako pokazatelji da su se već uh, uh, pomakli u tom smjeru prihvaćanja uh, te dijagnoze i onda je lakše naravno razgovarati. Uh, te, teško mi je to procijeniti ono, i, možda je zbog toga što sam subjektivna jer ja jesam vjernik pa onda možda ne, ne, ne, ne znam procijeniti ono, ja nekako mislim da uh, bi ja uh, lakše prihvatila ali da mi neko ponudi ne bi, ovaj, ne bi se kladila da, da to je doista uh, kad se tek nešto. Ovo što je Renata da. spomenula. Mi svi možemo pretpostavljati i razmišljati da. o tome i ovaj stvarno posao koji čovjeka uvijek vraća na ono bitno i, i daje neku priliku za osobni rast i razvoj i razmišljanje, ali o, nikad ne možete sto reći kako bi reagirali. Da. Zato se čini da su ovi susreti, zahvalnosti i prisjećanja napreminule članove obitelji kojima ste pružili evo neki oblik palijativne skrbi. Zapravo ne, neprocijenjivi, ali o tome ćemo razgovarati nakon jedne pjesme. Maš. Sam ovim svijetom, sam bez cilja i bez nade Umoran svojih rana, umoran od svih lutanja Sve tvoja ljuba, Bože nije dotakla Sve dok me tvoja ljuba, Bože nije podigla There wasn't a friend, there wasn't anyone A hand to give me my pain, to share me pain Everything dok mi tvoje svijetlo nije, sve moje rastjeralo tmine. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjetam. Samo tvoja bi mogao hvalu ti izreči neka ti život mojo Bože bude hvala neka ti život mojo Poštovani slušatelji, vraćamo se našoj temi palijativna skrb, zajedništvo u tuzi i boli. S nama su naše gošće Renata Mrdetko i Olivera Tomas. Govorili smo evo o svemu, o palijativi, o tome kako obitelj prihvaća kad sazna evo, da mu jedan član neizliječivo bolestan, kako sam bolesnik to prihvaća. I evo za njihov rad, za sve njihove aktivnosti, eh, dakle od neprocjenjive važnosti su ovi susreti, zahvalnosti i prisjećanja na premijenule članove, eh, jer na neki način tako eh, ne samo njih dvije, nego uopće ta čitava skrb zapravo dobiva povratne informacije kako ste i rekli na početku o tome i zapravo smjernice za daljnje aktivnosti da. Da. pa evo primjer jedan sa prošlog susreta gdje su ljudi samo u, jednom, u jednoj prilici u kojoj su se predstavljali i govorili nešto o sebi o članu obitelji kojeg su izgubili Imali potrebu, reći koji je to dio uh, onoga što smo i mi pružili, je njima najviše značio. Pa je puno njih istaknulo, baš uh, ovu posudu pomagala koje imamo, bolesnički krevet, uh, invalidska kolica, već je stolicu, bilo što. Što je njima bilo veliko olakšanje i o, meni je bilo iznenađenje, ja, ja sam znala da to ljudima pomaže, ali mi je svejedno bilo iznenađenje koliko puno ljudi je to istaknulo kao ogromnu pomoć. Jer sam mislila to je ono ne, neka više tehnička pomoć, onako recimo s moje strane možda nije zahtjevalo toliko angažmana, nekako mi to ako imamo neko pomagalo najlakše ga je posuditi. A možda zato što se tako mlada. Jel? A, da. Dobro, ne tegle ja, imamo volontere koji da. to odrađuju. Pa mlađim ljudima, ovaj, onako te, upravo te tehničke stvari se čine onako manje bitnim, rekla bih. Pa, ja. baš tako i onda evo, evo, tu, su me, tu su me iznenadili ljudi koliko im to znači, ali onda su potakli uh, nas da razgovaramo o tome koja nam još pomagala fale, koja su najtraženija da to nabavimo i da potičemo ljude ono i sami proaktivno i Renata mene kako je ona iz zdravstveni radnika, ja sam ipak socijalni pa onda nisam toliko o, ni blizu educirano. U tom smislu mi uvijek pocijeti da sama malo škicnem po kući, po stanu, predložim ljudima šta bi im bilo korisno. Ono da ne bude samo kad aha, oni pitaju treba mi ovo i ono, nego da i mi sami ih potičemo da razmišljaju šta bi im još moglo da im predlažemo kad, kad im već to toliko o, znači. Što bi im olakšalo Tako zapravo, je, život, I ja. evo, oh. iza te susrete pitali ono, što, evo, nije to nekako u našoj kulturi nekak, nekakve grupne podrške, grupni susreti ono, većina ljudi o, pogotovo još dok su u tuzi i boli možda ne pa da im napame da bi sad išla se susretat s nekim nepoznatim ljudima koji su možda prozi, proživjeli slično iskustvo ali evo na tom zadnjim susretu je bilo stvarno se odazvalo dosta ljudi i Uh, pohvalili su to kao nešto što im je korisno i rekli bi ono, pitali smo ih da li smatraju da je potrebno da ti susreti na neki način postanu učestali nekakva tradicija možda na mjesečnoj razini ili dvomjesečnoj i oni su izrazili da misle da bi to bilo korisno Evo, Renata što ti kažeš o tome? Pa ja sad razmišljam kad o ovome pričamo kako je, baš nije slično nama da, da ni svoje probleme, ni svoju bol dijelimo sa grupama ljudi. To uopće ne postoji u nekim... To smo samo gledali na filmovima. Tako ja. je, ali ja dolazim m, nakon deset godina boravka u Engleskoj gdje je meni to normalno. I onda gledam Oliveru s kojim krasno surađujem, je, znači počinje palijati na skrb timskim radom. Ona je socijalna radnica koja isto tako kao osoba, ali i kao Franjevka iz svojoj edukaciji učila gledati ljude uh, kao dio svoje zajednice i, i cijela ta priča je nama jako normalna, uh, ali vidjeli smo da, da svi oni koji su se uključili u rad i razvoj te palijative s nama su počeli razmišljati da je palijativa jedna, uh, jedna široka grana i sad vidimo da je ljudi koliko godin možda čudno prvi put, ali zapravo vide ono što je meni normalno i što sam vidjela velike koristi od takvih terapija, od takvih grupa podrške, zapravo naši ljudi je prihvaćaju na isti način. I isto im toliko puno znači kao, kao ljudima u bilo kojoj zemlji gdje je to puno bolje uhodano i razvijeno. Tako da i ove grupe pokazali su se kao, mi smo ih htjeli zahvaliti svim tim ljudima kako se palijativa razvija, da su i oni velikim dijelom dio toga. I da i mi poštujemo to. I kad vidite koliko ljudi, možda si misliš kakav to susret. Oni su našli u toj svojoj boli. Eto i mi i naši voljeni su sudjelovali u razvoju takve jedne struke. E, I mislim da su to neki aspekti koje u Hrvatske stvarno se nekak zanemaruje. A e, žalovanje je, je, je važan dio svačijeg života. E, isto tako način kako ćeš nečiju smrt prihvatiti je jako važno. I onda ove grupe gdje mi jednim drugima dajemo na važnosti patnje i žalovanja i tuge a kad je djeliš nekim drugim, ona odmah se rasplini na puno dijelova, ljudima smo zapravo dali jedan drugi način pristupanja. I ako stvoriš mir na sjećanje u životu, lakčeš ćeš ostatak svog života provesti, dati drugima i sve ostalo. Evo, koliko dugo se već okupljaju te grupe, odnosno te, ti susret i zahvalnosti? Pred kraj prošle godine je bio prvi takav susret, Uh, do 2.13. Tako je. Uh, ste zapravo započeli. Tako je, tako uh -huh. je. To je bio prvi susretaj na kojem smo ih pitali da li uh -huh. misle da, da bi to bilo korisno nekim budućim uh, korisnicima i njima da li bi ponovno došli I evo sad znači sljedeći takav susret će biti ovaj četvrtak 31. 1. u 5 sati popodne u prostorima Centra za koordinaciju palijativne skrbi grada Zagreba, to jest u prostorima ustanove za zdravstvenu njegu u kući grada Zagreba u Preradovićevoj i ovim putem bi pozvali o, one osobe koji o, imaju nekog svog, odnosno koji imaju netko od o, voljenih, voljenih preminuo da se slobodno može pridružiti bez obzira što možda nije bio u našoj skrbi. Ali da ćemo rado prihvatiti uh, bilo koga koji ima potrebu doći na jedan takav susret uh, dapače. Koji broj je to preradović? Radovićeva? Pre Radovićeva Radović 17. 17. Pre. Uh -huh. Uh -huh. Uh, koliko je bilo zadnji put ljudi? Jel uh, stanete svi ili? Uh -huh. Bilo je dosta jedno dva desetak uh, ljudi. O, s time da, kako je to bio prvi, o, evo nama je to bilo iznenađenje, zapravo kako je bio prvi nismo mogli niti procijeniti koliko će ljudi doći, pozvali smo znači sve one koji su tražili skrb, bilo da su bili angažirani volonteri Franjivačkog svjetovnog reda ili Centar za koordinaciju palijativne skrbi i korisnici kojima je išao mobilni tim Doma zdravlja. Uh, znači sa te tri strane smo pozvali ljude I došlo je jedno dvadesetak obitelji Neki su i poveli nekog svog prijateljicu Ili drugog člana obitelji uh, Bili su znači prisutni i doktor i sestra Iz tima doma zdravlja uh, Duhovnik uh, Bilo je onako par volontera I baš je bilo ugodno um, Evo uh, Renata uh, Kako je to Postoje li takve grupe vani? O, rekla si da postoje i da je to normalno, e, Kroz tvoje iskustvo, evo, e, kako ljudi žaluju i koliko im zapravo treba? Mislim, treba im cijeli život, jel? Ali onako, kako se nose s tom boli? Nakon gubitka ovaj, tako voljene osobe, pa je, odnosno člana obitelji, jel? Pa ja mislim da se kod nas još uvijek uh, ne dodaje dovoljno pažnje ljudskoj žalosti i, i tuzi koja je normalni dio života, ali težak samo za ono koje, koje je prolazi. U Engleskoj je isto kao i ostali dio palijative žalovanje isto važno kao Te i proces, briga. Proces kažu. Ja? Tako je. Um, nema, svaki je čovjek drugačiji, svaka je obitelj drugačija. Ovi naši planiranje susreta isto to pokazalo, ali ljudi koji su Prošli kroz to vele da godinu dana mora proći uh, da bi se ona najveća bol smanjila Ako je to neko bio ti jako blizak uh, i voljen Eto opet ne mogu Nisam prolazila kroz, uh, kroz takav dio života pa ne mogu reći Ali htjela uh, bi samo reći u pripremi ovi susreta koji pokazuju koliko je svako drugačiji obitelj drugačija, Puno je njih došlo, doš, došla je jedna obitelj um, na prošli susret za koju smo mi vidjeli da je to bilo preemotivno iskustvo za njih Da su neke stvari s kojima oni još nisu pomireni uh, jako svježe I da zapravo za takvu obitelj možda nije potrebno za sad dolaziti na takvu grupu Ja sam zvala ljude i danas i prošli tjedan zovemo i vidimo da netko jednostavno nije uh, za, za grupne susrete Neko prolazi uh, kroz svoje žalovanje i bol u, u, u svojoj obitelji To im je dovoljno u Engleskoj je obavezan susret nakon mjesec dana e, nakon smrti. Znači to je njima normalni dio da će doći u hospici gdje će sa nekim popričati. E, nekome to više znači, možda nekome manje, ali, ali eto svaki, svaki čovjek je drugačiji. Znači žalovanje kao, kao jedan suport je tu prisutan, ali za onog kojem je potrebno. I, I samo bi rekla Jedan gospodin danas je rekao Ja vam neću doći Jer ja, ja sam muško Ja nisam za pričanje o mom osjećajima u grupi Uh, ali meni je bilo uh, strašno puno značilo vaša čestitka za Božić koju ste mi poslali. Znači mi smo opet zajednički, sve tri, nas tri cure, uh, tri tima slali našim zajedničkim korisnicima čestitku uh, za Božić obiteljima koje su izgubile svoje članove. I možda se nama to nije činilo nešto posebno, ali eto vidimo da ljudi i ta mala porukica u žalovanju njim znači od nekog koja je brinula brinu za nekog njihov. Pa... Uh... Evo, ja bi sad možda bi vas pitala, evo, obje ne znam koliko je ja sam na početku rekla da ste vi mlade, mislim, s obzirom sve relativno, ali, ali evo, uh, hoću reći da ste mlađe osobe, uh, i to vrlo kompetentne uh, sad kad govorimo o tem žalovanju obitelji, vi i na neki način ulazeći u te obitelji i vi postajete dio te obitelji. Kako se vi nosite s tim žalovanjem? I vama je žao, ja? Pa je. Um, vežeš se za ljude. Ljudi su ti dragi. S nekim postigneš ovakav odnos, nekim onakav. Ali ja mogu reći da kao, kao profesionalnost to nije, nije tvoje obitelj. To nije član tvoje obitelji. Znači sve te emocije ne idu toliko duboko kao da je neko tvoj. A drugo, sa edukacijom, sa osnaživanjem sebe kao profesionalca, ti stvaraš jednu potrebnu dalinu od, od cijele situacije. Znači, ti si tu da svojim zdravim razumom pomagne, pomogneš toj obitelji i daš neke osnovne smjernice i, i to je za mene, ja se osjećam jaka na taj način da uđemo u jednu takvu obitelj i da a, se ne prepustim tim emocijama, nego sa empatijom zapravo njima budem neka podrška uh, u tom procesu. Pa ja nekako ono, ovisno u kojoj sam fazi života, ali nastojim uvijek gledati da obitelju koju dolazim i član obitelji koji je bolestan je na neki način meni dar i uvijek nekako se postavim tako da kad idem pogotovo u prvu posjetu se pitam što će sad mene ovaj čovjek naučiti, što ću ja od njega dobiti i svaki put nešto dobijem i nekako ono... O, gledam na taj način. Puno mi pomaže i ta suradnja s Renatom. Mi nemamo nekakvu službenu supervizijsku podršku, nešto što bi nama svakako dobro došlo, ali onda to nadopunjujemo ovako telefonskim razgovorima ili kad se nađemo i uvijek nekakvim konzultacijama kako bi mogli bolje pomoći i nešto. Pa onda na taj način, ono kroz razgovor naš međusobni uh, je meni lakše uh, podnijeti taj dio uh, žalosti, ali isto ovo što je Renata rekla jednostavno ideš s tim da ćeš pomoći unoliko koliko najviše možeš i o, svaki put je bitno da si učinio najviše što si mogao, a ostalo jednako nije u našoj moći Da, evo a u našoj moći je da se sad malo odmorimo uz jednu pjesmu pa ćemo se vratiti onda ovoj našoj temi lave pognute ne mogu pogledignuti gledati u tebe šutim srce težebli moje usna govore znaš sve moje misli sve moje molitve da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine moje srce bilo bi cijelo sve rane bi nestale Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine moje srce bilo bi cijelo just make it made it that only Che Suze suse polakok lize moje obraze da te samo to taknę i do tirnem ti haline moje sérce biło bicielo, se ranne mi nestabile te samo dotakne i do ti haljine moje srce bilo bi cijelo da te samo dotaknem pružaš ruke dižeš mi lice Twoje oči mi govore ne gleda. Svoje grijehe pogledaju mene O da te samo dotaknem I do ti haljine Moje srce bilo bi cijelo Sve rane bi nestale Da te samo dotaknem do dodirnem ti haljina, moje srce bilo bi cijelo, da te samo dotakne Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljina, moje srce bilo bi cijelo, da te samo samo dotaknem da te samo dotaknem Evo poštovani slušatelji e, nakon ove pjesme a, dotičući se evo bolesnika na neki način dotičemo se i samog Isusa kako je naš sveti otac Franjo govorio i on je u svakom bolesniku gledao samoga Isusa. Pa evo, tako i mi želimo eh, kroz ovu emisiju, evo zajedno sa ove naše dvije gošće, eh, nekako eh, svima vama eh, približiti ovu palijativnu skrb, Zapravo skrb za sve bolesne, evo svi smo bolesni i kako smo rekli po ovim statistikama, svatko od nas kad tad će u svom životu na neki način oboliti od tako jedne teške bolesti. E, pa evo, recite, dakle, govorili smo o, o tome što je palijativa i ovim susretima zahvalnosti i prisjećanja na preminule članove ovi susreti će se nastaviti, je li tako? Tako je, da. A, a ka, kako ovaj čujem, evo, Odnosno u našem razgovoru eh, formiraće se i nova grupa. Tako je, znači nastavićemo ćemo susrete za obitelji kojima... Je... Dakle, ne samo za žalovanje, Tako nego je, znači i Tako za... znači s tim neko... susretima nastavljamo jednomjesečno, a od ovog mjeseca ćemo početi novu grupu za obitelji koje sada imaju u svog člana obitelji koji je neizlječivo eh, bolestan. O, susret je znači zamišljen isto za korisnike koji bilo da su preko Franjevačkog svjetovnog reda ili centra za koordinaciju ili tima doma zdravlja centar ili na bilo koji drugi način svi oni koji misle da im je potrebno i da im može o, dobro doći o, se mogu preključiti toj grupi o, grupa je zamišljena znači da bude jednomjesečno sad će biti sutra u utorak u pet sati na kaptolu devetofranjevačkom samostanu na drugom katu i uh, imat ćemo svaki put uh, neku drugu temu za sutrašnji susret smo pripremili uh, gostovanje doktora Renata Mittermajera i sestreljelja Nehojić znači iz ovog mobilnog uh, palijativnog tima Doma zdravlja centar i uh, oni će iz svog iskustva odlaska u kućne posjete kao uh, zdravstveni tim govoriti o najčešćim Pitanjima i onom što obitelji najviše muče kad njih pozovu i ono što vide da samo nekim savjetom mogu pomoći već da im olakšaju, to, to su najčešće uh, nekakve hitne situacije gdje se obitelji brinu da neće moći dovoljno pružiti svom bolesniku i zbog toga uh, češće pozivaju hitnu uh, pomoć ili češće uh, odlaze sa bolesnikom u bolnicu i sl. Dakle, kako prepozna takve situacije kad treba, kad ne bi trebalo, kad mogu konzultirati taj uh, tim, pozvati ne nekoga od nas na koji način neke situacije prevenirati ako je moguće i slično. Tako da smo ove susrete osmislili više kao i uh, praktično pomoći neke konkretne informacije gdje članovi obitelji, koji članovi obitelji mogu do dobiti jer je, je dolazak, za njih dolazak na takvu jednu grupu posebno žrtvovanje jer im se i onako zahtjevno organizirati u skrbi za svog bolesnika pogotovo oni koji rade uh, njima dolazak na jedan ovakav susret predstavlja još jedno dodatno odricanje i način na koji se organizirati možda uh, im je još to zahtjevnije pa onda da taj njihov dolazak stvarno na neki način bude koristan on je zapravo osobito važan ja bih rekla se... gdje će zapravo saznati sve što ih muči jel? i kako se nositi uopće sa problemima tako je, bit će prilika i zapostavljati pitanja s obzirom da je prvi, evo, ne, ne želimo obećavati previše ali ovisit će naravno o njima onima koji dođu, njihovim potrebama i motivima zbog kojih su došli bit ćemo svi mi tamo tako da o, ćemo biti na raspolaganju za pitanja a ono što u tom trenu nećemo moći pomoći odgovoriti naravno da možemo naknadno i konzultirati se uvijek, je, uvijek je, i da. uvijek, da. Evo ja bi do, dodala da je to važno zato jer nekako kako sudjelujemo u, u toj skrbi svi zajedno kod, kod tim, pa uvijek ne dođemo, svi skupa zapravo skoro nikad ne dođemo, ovo je prilika da ljudi upoznaju liječnika, da upoznaju sestru, da upoznaju li veru mene. Znači, da oni steknu taj osjećaj da, da su tu svi ti ljudi koji brinu. Isto, stvarno praktična pitanja zbog kojih ljudi često zovu hitnu i paničare i, i di čovjek završi u bolnici jer oni misle da će osoba umreti od, od gladi, da, e, recimo, to je često pitanje koliko jesti dati, da li jesti dati, ako ne. To su e, stvari koje postanu toliko velike za obitelji da, oni, e, da, da se sve raspadne, da situacija prestane biti pod kontrolom, jer to oni će moći možda sa par savjeta m, za budućnost njima odgovoriti, smiriti obitelji, stvoriti te kontakte da oni znaju kada nas liječnika, da je to taj čovjek kojeg su vidjeli uh, i slično. Dakle, ono najvažnije nismo sami, yeah. nisi sami. Tako je, to je ono što, ljudima, što naše ljude najviše brine i najviše žalosti to što i usluge i liječenje, i oni svate da se ne može više bolesti izliječiti ali ono što ponestaje je, je tih ljudi koji im pokažu da se brine kad oni dođu doma, oni su prepušteni sami sebi i onda počinje tva panika strah, zapravo prihvaćanje gledati, gledanje čovjeka kako odlazi, to su sve stresovi koji, koji izazivaju strašnu paniku Ali evo sve to zapravo ja bih rekla nekako u volji Božoj može biti i dar, jel? dar za tu obitelj, ako se može, jel? ako je obitelj na toj, da, zapravo dovesti obitelj na tu razinu da shvati e, život te osobe kao dar koji je bio darovan. I, Tako je, to je jedna od najljepših stvari ja mislim, u našem poslu svakodnevno i ovih grupa, jedne grupe i druge grupe, da zapravo nekako kao vjernici i kao dobri ljudi. U sad ti je to da je obitelj svetinja, da se moraš brinuti i stvarno je to najljepši dio kad vidimo da obitelji daš sigurnost i podršku, da su oni tekako sretni brinuti se za zbog člana, da onda ostaju e, nakon što osoba umre zadovoljni, e, s osjećajem da su odradili svoje kao djeca, kao e, supružnici, što god, kao susjedi, prijatelji. I, I ja mislim da je to i na jedna velika zahvalnost i, i ta, e, ne znam, meni kao vjerniku, biti s čovjekom na kraju njegovog života, to je profesionalcima e, razlog zašto se bave palijativom. E, to je kruna života, je smrt. I, I ljudi nas neizmjerno puno nauče što znači hrabrost, što, što znači borba u životu. Mi smo svi, kak velimo u Međimorju pekmezi, ljudi stari uh, su naučili kako se boriti u životu. I to opet cijela je ta jedna priča uh, gdje se svi zajedno možemo naći da smo sretni i kad smo i kao profesionalci dobri, kao članovi obitelji ti uh, koji onda krenu dalje i znaju da su odradili sve. Ovo što smo spomenuli, zajedništvo u tu zbogu, uh, zajedništvo te stvije pojedine obitelji, uh, zajedništvo nas kao profesionalaca da pružimo skrb za tu obitelj. Iako uh, je obitelj ta koja uh, pruža, uh, koja je prva do uh, osobe koja je bolesna, ona da bi očuvala to zajedništvo i da bi to zajedništvo bilo što kvalitetnije treba svakako podršku. Koliko god se oni trudili, uvijek im je dobro došla podrška i zajedništvo ostalih profesionalaca koji im mogu pomoći. Dakle, kako smo rekli, ne samo u u ovim tehničkim uputama i stvarima nego, nego i u svim drugim e, psihološkim, duhovnim evo, i socijalnim I, e, i svim drugim e, stvarima. Pa evo, ono što možda nismo rekli, dakle ova grupa e, susrete zahvalnosti i prisjećanja na preminule članove, e, dakle to je jedina grupa gdje je dozvoljeno plakanje jel? Ne, zapravo je jedina struka i grana, grana u medicini gdje uh, je dozvoljeno imati emocije, gdje mi odlazimo na sprovode, gdje nam krenu suze, gdje zajedno plačemo s obitelji, gdje sjedimo s njima jako blizu, gdje uh, je dozvoljeno da ih dodirnemo. Uh, dok su druge struke učili su nas da se ne smije sjesti na kreve, da se uh, ne smije približavati da moramo zadržati distancu s ljudima znači paliativni jednostavno dozvoljeno biti čovjek sa svojim emocijama. Pa evo, e, poštovani slušatelji, mi smo na samom kraju naše emisije. Evo, nadam se da smo vam malo približili ovu temu koja e, mislim da će biti sve evo zapravo i da je ova grana ne bih sad samo rekla medicine, nego jednostavno grana u svim uh, profesijama da će biti jedna od raširenijih uh, grana. Ali ja bih dodala da palijativa uh, nije uvijek tužna i, i, i nije to mrka grana. To je zapravo prihvatiti život onim što on jest. I za članove obitelji, i bolesnike, i, i nas koji to radimo. Tako da ima i smijeha, ima i toga da članovi obitelji koji nisu kuhali moraju naučiti. Znači, probamo svi zajedno prihvatiti život e, kao takav, sa usponima, padovima, tugom i radošćom. Obogatiti život jedni i drugima, jer život ne prestaje. Tako je. Život ne prestaje, on evo, nastavlja se samo u jednoj, drugoj dimenziji. Naš tako, meni bilo lijepo u da. O, kad je, nakon što sam više ja postavljala pitanja, korisnik meni rekao na kraju, a što ćete vi sad raditi nakon što odete od mene? <laughs> Evo, e, ja se zahvaljujem našim gošćama, evo, želim im blagoslovljen rad e, i svako hvala. dobro, dakle, u svim poljima i na svemu što rade. Vama, poštovani slušatelji, zahvaljujem se što ste nas slušali, evo, ispričavamo se zbog ovih nekih malih tehničkih poteškoća na samom kraju naše emisije, evo, a, hvala reži i evo, a, do slušanja za mjesec dana. Želimo vam mir i dobro. Mir i dobro.